призводить до конгломерації народів і до поширення теренових меж. Воно не консолідує людність, а навпаки Росії її. Кавалерійська імперія скитів мала свого часу таку саму розтяглість, як і пізніше подібні інші формації, приміром Алани, які деякий час спонували на просторі від Межеріччя за Аральським морем і до Дунаю. Хліборобство, опановуючи знову соціально-господарчу ситуацію на Україні за античні доби у п'ятому-четвертому столітті перед Різдвом, не тільки повернуло у перше століття поїздві Україну в її передскицькі, припільські, теренові межі, але усунуло з даної території ту етнічну строкатість, яка була ознакою євразійської скитії, розляглої в лісостепах от Альп Європи, до обі Антична епоха не знала яскравих, сказати б, відрубних соціальних противенств скитської доби, бідняка хлібороба і багатія скотаря вершника. Ні Пересічнянський могильник на Харківщині, ні Черняхівський на Київщині або Привільнінський у порожості смузі Дніпра не дають матеріалів, які дозволили б говорити про існування соціальної і відмінної верхівки. Поховання хліборобів майже рівнозначні одне одному. Деякі з поховань у Маслові мають замість бронзових фібл золоті. Верхівка, що прикрашає себе золотими прикрасами, існує, вона виділялась, але не такою мірою, щоб накопичити для себе скарби куй оби або чортомлика. Між верхівкою Скицької доби і античної є ґрунтовна різниця, бо ця друга існує поруч зі своїми співплеменницями, а не окремо від них. Антична доба, усунувши соціально-господарчого життя противенства попередньої, уніфікувала людність, однотипізувала населення на території Дністра, донця Десни, Моря. Територія звузилася, людність сконцентрувалася. Як ми вже сказали, матеріальна культура під Харковом однотипна з культурою могильників під Ковелем на Волині. Концентрація людності однотипної в своїй матеріальній культурі, і соціально, процес її господарчої і соціальної уніфікації на протязі майже тисячоліття все це повинно було позначитися на етногенетичних процесах, які почалися в цей час на даній території. Протягом цих століть на території від Дністра до Донця і від моря до Десни витворювався Колосальний людський масив, соціально і господарчо однозначний, що перебував під безпосереднім впливом античного середземноморського світу. Тисячоліття консолідації господарчого і соціально-тотожнього населення на певній території є факт і фактор який не може пройти жаден дослідник етногенетичних процесів. Вершництво після Трипільську, перед Скицьку та особливо Скицьку добу розхитало ту етнічну суцільність, яка була властива людності України за часів Трипілля. Хліборовство античної доби витворило знову етнічну одність, на яку доводиться вважати, приходячи від праісторії і передісторії до історії. Матеріальна культура Чорняхова-Маслова-Пересічнянського могильника зникає на Україні десь коло колосередини першого тисячоліття по Різдві. З 5-6 століття спочатку візантійські письменники, а тоді арабські джерела, починають говорити про слав'ян на території України. Слід сказати, що матеріальна культура слав'ян 5-9 століття і наступна культура – Князівський городищ 5-13 століття не тотожні з культурою Черніхова або Маслова. Кераміка з чорної могили в Чернігові або княжої гори на Росії.